Első rész, ötödik fejezet, a harmadik. Ezen a napsugar a szerdai napon minden olyan békésnek látszott. A levegőben úszkáló ökörnyálvonatok London közepéig is elkecmerettek. Még a parlamentben is álmos békehonor. Csak a Terbanks Office Building körül cirkáltak korai reggel óta éberülök, és maga Terbanks titkos rendőrök serege között érkezett az épület elé. és tanácsadói elkövették azt a hibát, hogy bizonyos tekintetben túlbecsülték, más tekintetben pedig alábecsülték tenzonek megfáb képességeit. Túlbecsülték az erejét. Végeredményben csak egy szegény, magányos fiatalember volt, viszont nem fordítottak elég gondot az ötletességére. A London megfekvő csönd épp kevéssé volt indokolt, mint a Terbanks Office Building körüli feszültség, mert London békéje a délutáni órák folyamán fokozódó izgalomban robbant ki. Ma van a Celtic és a Tottenham csapatok között a kupa döntő, aminél fontosabb eseményt nagyon sok angol egyáltalán nem ismert. Legalább 64 ezer emberre számítottak a rendezők, de már az előmérkőzések alatt látni lehetett, hogy el fogják érni a százezret. London minden részéből és a vidékről is özönlöttek az emberek. Terbanks épületében azonban semmi nyugtalanító jelenség nem bukkant fel. Mindenkit igazoltattak, még azokat is, akik az épület közelében megállottak, hogy cigarettára gyújtsanak. Terbanks egész nap nem csinált semmit, nem fogadott senkit, szivarozott és várt. Az a tény, hogy semmilyen kísérlet nem történt a behatolásra, idegesítette. Nem tudta, melyik oldalról várja a támadást. Mert most már kezdett kételkedni abban, hogy ez a fiatal ember önmagától abban hagyja a dolgot. Valósággal megkönnyebbült, amikor a hivatalába hozatott ebéd elfogyasztása után némileg kialudta magát, és felébredve konstatálta, hogy semmi sem történt. Drive felügyelő, akivel időközben kibékült, most beállított hozzá, és azt mondta. Hallom, meg akarja nézni a kupadöntőt. Sokkal nyugodtabb lennék, ha ezt nem tenné meg. – De ember! – fortyant fel észtölt Tárbanks. – Ott a végre nem fogok minden szórakozásomról lemondani egyetlen fickó miatt. Ez már mégiscsak sok. – Nem is úgy gondoltam, felette Drivegon terhesen, hogy lemondjon róla, de nem helyes, ha a szokott megy, és valósággal provokál újabb ne, kísérleteket. Sokkal okosabb, ha kisé elvegyül a nép között tegyen egyszerű alapot a fejére, és jöjjön velem a hátsó kapun. Terbanks elfolytotta a gőgös választ, ami ajkaira tolult, és belátta, hogy a detektívnek van igaza. – Rendben van, – mondta, – de várjam, megtelefonozom a lányomnak. Fel is hívta a városi lakást, és megvárta, amíg összekötik mézivel. Hello, darling – mondta, – ti csak menjetek a társasággal nyugodtan az én páholomba. Én majd elvegyülök Drive felügyelővel együtt a tömegben. Nem akarok annyira unatkozni. All right, papa, mondta a lány. Jobb is. Üdvözlöm Mr. Drive-t. S az egész idő alatt Tenzon ott ácsorgott kopott ruhában az épület mögött, ahol senki se járt. Meggyőződése volt, hogy Terbanks arra fog kijönni. Ha nem, akkor már elvesztette a nyomot. De ezúttal a szerencse is kezére játszott. Az óriási százezes emberkaré közepén a tégla alakú gyepes pálya fehér vonalaival egészen kicsinek tűnt. Leírhatatlan zsibongás töltötte be a levegőt. A csapatok már kivonultak. A bíró ott állt a két csapat kapitány között, a feldobott egy silinges megvillant a levegőbe. Terbanks olcsó ülőhelyen volt, Drive mellett egy nagy csomó lelkes skót közepette, akik természetesen mind szeltik pártiak voltak. Terbings gazdag ember volt. S mint a gazdag demokraták általában szerette az arisztokratikus sportokat. Az év kétszáz napján golfozott, és három napján járt csak futbólmeccsre. De ezen a három napon volt igazán boldog. Minden futballrajongó az állóhelyen kezdte, és visszavágyik oda. Aki állandóan kiára pályákra, közelről láthatja leperegni a társadalmi és üzleti élet tragikus és felemelő eseményeit. A tönkrement ember átmegy az állóhelyre, az új gazdag átmegy az ülőhelyre. Más nem változik. Csodálatos, de a római cirkusz untatná a mai embert. A vér unalmas és olcsó. A gól ritka, drága és izgalmas. A halgyíkok és dinoszauruszok óta minden kisebb lett és egyre kisebbedik. Az emberi ízlés és a játékok is. Lassan megyünk a miniatűrök kora felé. A futball a jelenkor játéka. A jövői a box, a vízipóló, a szobagolf, az asztalitenisz, a bridge. Ez a hatalmas embertől meg valami különös reakciója korunk szellemének. Rájöttünk, hogy a kémcsövekben, lombikokban nagyobb események történnek, mint a földkerekségen, és ugyanakkorák, mint a világ És minden ilyen megismerés, írtózatot vált ki az emberekből. Még mindig vannak emberek, akik nem tudják, de sőt, akik nem hiszik, hogy a föld forog. Az ilyen korszakos megismerések elől mindig szórakozásokba menekül az emberiség. Ma a kvantumelmélet, Minkowski időteóriája és a kozmikus sugárzások igazsága elől menekülünk a művészet és a játék virágos Egy Egymást akarjuk látni és hallani, nem az igazságot. Mit érdekel minket, hogy minden bolygó keresztül megy a szerves élet stádiumán? Mit érdekel minket a spektrál analízis, a nap gőzköre, és mit érdekel minket az a csoda, hogy testünk egyetlen részecskéje sem érintkezik a másik részecskével, s így a testünket nem bőr és izom tartja össze, hanem ugyanolyan vonzás, mint a csillagászati rendszereket. Minket az érdekel, ki lesz a totehem középcsatára. A futball ok, ürügy, menedék. Ez kell nekünk. Ok, ürügy és menedék. Pokolba az igazsággal, amely fáj, vakít és kötelez. Van még egy megoldás. Szeretni embertársainkat, ostobán, érdemtelenül és nyakas jó indulattal. Ez könnyű volna, de viszont nem szórakoztató. Észtör soha sohasem volt még álló helyen. Most botjára támaszkodott állal nézte a pályát. Arra gondolt, hogy az esti lapok már megjelentek, és bár egy Észtör terbengsznek sovány vigasz, de ez a fickó mégiscsak kudarcot vallott végre. Alig, hanem ezen gondolkozott Drive felügyelő is, és amint körülnézett, megelégedéssel konstatálta, hogy két embere ott van a tömegben, és résen állnak. Igaz, hogy két ember semmi a tömeg ellen, de hát elképzelhetetlen, hogy egy fiatal ember egész tömegeket tudjon pofozási szándékának szolgálatába állítani. Elkezdődött a játék, és a szeltik az első félidőben időben egy vezetett. Ez hallatlanul fellelkesítette a Terbanks körül csoportosult skótából. Különösen egy kopott ruhás, poros öregúr öreg úr lelkendezett, és vezényelte a Hooray Celtic kórust. A második fél idő elején azonban a Tottenham kiegyenlített, és pedig sokak szerint a bíró hibájából. A jobb szélső állítólag offside-ról indult. Ez a körülmény, amely erősen bizonytalanná tette a skót csapat már biztosnak látszó győzelmét, nagy mértékben megváltoztatta a kis skót szigetek hangulatát. A poros szakáló öreg úr öklét rászta a bíró felé, és ezt kiáltotta. – Ezek a Londoniak megfizették kipart! Ezek a Londoniak csalnak, csalog, Csupa célhámos a pénzivel! Fúj! Fúj! vízhangozta a tábor. Terbanks rámordult az öreg úrra. – Állítsa a bíróság előtt, hogy a bírót megvesztegetnék! Ne itt jártassa a száját! – Drive idegesen nézett Terbénkszre. A szakálas felüvöltött. – Hallott, átrok skótok, Itt az egyik vesztegető! Ezek bőrzén játsszák le az angol kupát! A hangulat amúgy is fenyegető volt, ebben a pillanatban a Celtic centere berúgta a gólt, a bíró odaszaladt, a Tottenham játékosai gesztikulálva tiltakoztak. Óriási lárma, zsivaj, ordítozás tört ki. Maga terbéncs is felugrott, Valamit kiáltott a hadonászó szakállasnak, mire az teljes erejében pofonütötte az az fejedelmet. Drive rá akart ugrani, de szemben találta magát 150 elszánt skót futballhívővel. Ezek közrefogták a szakállas embert, aki sápadtan magyarázta. Azt mondta, hogy nem volt gól, a bíró már kettőt lecsat. ez már a harmadik volt, érti? És Terbénxre kacsintott. – A harmadik volt? – Igen? – Drive előreugrott, de lefogták. – Nem arról van szó! – üvöltött torka szakadtából. – Nem a góról van szó! – De igen! – ordítoztak azok. – A gólról van szó! – Én detektív felügyelő vagyok! – kiáltotta Drive. – És el akarom kapni azt a fickót! A skótok röhögtek. A bíró megadta a gót, a poros szakálót kézről kézre adták, amíg végképp el nem tűnt a tömegben. Negyed óra múlva már semmilyen szakálla nem volt, és a pálya túlsó oldalán kalap üdvözölt üdvözölte egy ritka szép, kék, nagyszemű kislányt, aki azonban úgy tett, mintha nem ismerné. Egy barátnője oldalba is bökte. – Te, nem neked köszönt ez a csinos fiatal ember? – kérdezte. Mézi nézett. Nem ismerem – mondta – és egyáltalán nem csinos. A mérkőzés végén már külön kiadások jelentették, hogy a skótok minden vonalon győzelmet arattak. A szeltik megnyerte a kupát, és megfáb harmadszor is inzultálta Esther Terbanks urat. Maisie megírta a Times hirdető osztályának, hogy a Grosvenor Square-i tejaház előtt fogja várni kilenckor megfáb urat. Ugyanakkor a környéket megszállták a detektívek. Elvegyültek a járókelők között. Az egyik újságot olvasott, a másik a plakátokat nézegette, a harmadik unatkozó arccal sétálgatott. Messziről ordított róluk, hogy rendőrök. Mízi is ott sétált, de nem jött senki. Főleg megfáb volt az, aki nem jött. három kor tízkor a detektívek csalódottan otthagyták a Grosvenor square t Meezi pedig felugrott egy kelet felé induló autóbuszra. Egy fiatalember hangosan köszönt. Megfáb volt. Már ő is a robogóbuszon ült. Egy szóval sem mentegette magát a késését, és nem árult el, hogy észrevette volna a detektíveket.